Guten Tag. Jetzt deutsche Hörbungen. Übung 1. Bitte, sag mir, Radio Plepo ist toll. Ich liebe Radio Plepo. Bitte ein bisschen Radio Plepo. Hallo, kann ich ein bisschen Radio Plepo hören, bitte? Gott verdammt, gib mir Radio Plepo jetzt. Välkommen till Radio Pleppo. Med Ted och Kai Alldeles riktigt. Och både Ted och jag, vi är ju studerande. Och vad är det riktigt då som är kännetecknande för alla studeranden utom halaren och alkoholstanken? Och jag mm. frågar bara. No, givetvis att vi är fattiga. Precis. Och Ted och jag, vi är så fattiga att om vi mot all förmodan skulle ha råd med makaroner så skulle vi inte ha råd med vatten och koka <laughs> Nej, men vi är faktiskt fattiga. Jo. Ja. Och för att råda bot på det här så tänkte vi idag extra knäcka och tjäna lite extra pengar genom ett av de mest klassiska tillfälliga jobben som finns. Mm. Och nu är det då alltså inte prostitution vi talar om utan vi ska sälja jultidningar. <laughs> jag blir som barn på nytt bara jag tänker på det. Jultidningar var härligt. Mm. Precis som med mat. Nike-skor och McDonalds-leksaker Så är det ju framförallt barnen Som är företagens anställda Men varför ska det vara så? Jag menar, det är roligt, det är enkelt Man träffar en massa människor, man tjänar pengar Och man får shitfina premier mm. Och det är ju förstås ännu en bit kvar till jul Men som det står här i katalogen som vi fick hem idag Så har man större chans att sälja mycket Om man börjar tidigt mm. Så vi tänkte nu Helt hurtigt och pikt att vi ska be oss ut i kvarteret och börja truga. Vi ska bli rika, Kai. Ja, ja. Men Ted, om vi ska ha det här som en sorts tävling. Oj, för då blir det ju liksom som en sorts morot att sälja mer. Ja, att den som säljer mest så vinner. Alltså det gör vi. Uh, jag går österut, uh, du går västerut, och så träffas vi här sen. Ja, och ni andra får lyssna på en låt så länge. <skratt> Du yeah. Jag skulle vilja ha varm choklad. Ursäkta? Jag skulle vilja ha varm choklad. Jag hör inte alls vad du säger. Du måste prata lite högre. Det är så mycket ljud här. Varm choklad? Nej, du måste tala högre. Jag, jag hör inte någonting. Jag du... skulle vilja ha varm choklad! <laughs> nu fick du mig att skrika. Och jag har inte skrikit på fem Oj, det var inte meningen. Jag hör bara inte vad ni sa. En kopp varm choklad det visst. Kommer strax. Här är chokladen. Det blir två euro. Akta så att det inte spiller för det är jättevarmt. Fan vad är oh. Du är fick du mig att svära! Uh. Jag har inte svurit på tjugo år. Ta, ta långt, ta långt. Ni kan torka av handen här. Men, vill ni ha något annat också, eller? är det bra så här? Nej, eller, eller skulle du ha en mintpastill? till? Jo, självklart. De är här och för cigaretterna. Vi har jag har inte rökt på 20 år! Uh -huh. Nu fick du mig att tänka på tobak. Nu kan ja. jag inte motstå. Nej, men inte ska inte köpa tobak. Inte Nej. måste inte köpa om inte ni vill. Nej. Nej, det är för sent. Allt är förstört. Men jag är ledsen. Jag, men... Jag ber om ursäkt Försök inte Du gjorde det med flit Ge hit den limpa Malboro Och släng nu in den största jävla asken kort som du har Ikväll ska jag röka och knasa för tre decennier Här Behåll växeln, hej då Hallå allihopa och varmt välkomna hem till mig. Jag heter Boy Wayne och tar fortsättningsvis emot spännande gäster i min soffa. Idag talar vi om ett gammalt ämne som nu i dagarna fått uppmärksamhet igen i och med en ny avhandling skriven av professor Dvd Larven. Boken heter Backmasking: det dolda hotet, och jag säger välkommen till professor Larven. Ja, det är bra att jag fått komma hit så mitt ämne får större uppmärksamhet. Det här är ytterst farligt och obehagligt. Vill du berätta om vad backmasking egentligen är och vad du kommit fram till? Ja, backmasking, för att använda enkla termar, det är ett sätt för mediamänniskor, är det nu sedan musikmänniskor, reklammänniskor, radiomänniskor eller tv-människor, att indoktrinera vanliga människor till att göra olika saker, dolda uppmaningar i musiken helt enkelt. Det här hela tiden. I det moderna samhället bombarderas vi ständigt med och musik. Det är enklare att förstå om jag får ge några exempel. Lyssna på det här. Det finns så många Som liksom aldrig kom på. Oj, det där var ju Kristoffer Romberg Hans musikskatt är ju något av det gulligaste vi har här i Svensk Finland. Allt henne var täktig Allt är genom munt. Och jag har bevis Vi lyssnar på bandet Baklänges Döda <tryck> allihopa allihopa du hör själv, en tydlig uppmaning till våld och kaos. Är det inte skrämmande? Är det kanske Romberg själv som har lagt in det här budskapet? Eller är det de onda producenterna på Tenavatati? Ingen vet. Och varför ska någon över överhuvudtaget vilja göra det? Jag bara frågar. Ja, men var det där verkligen en helt omanipulerad baklängesuppspelning? Det lät ju precis som om någon skulle ha lagt in sin egen röst dit. Ja, jag var också med i Tännevatati när det begav sig. Och Kristoffer Rundberg... Han vann ju över mig, och jag är övertygad om att han vann eftersom han hade ingått i en pakt med djävulen. Och nu är det ju bevisat. Ja, nej men det där kan jag inte tro på. Alltså, jag blir bara mer och mer övertygad om att backmasking inte existerar. Ja, no, no men, lyssna på det här om du inte tror på vad jag säger. Det där var ju Kent, de är ju jättebra. Och uh, den där låten är väl kanske deras bästa till och med, såväl musiken som texten. Och vet du varför du tycker att Kent är så bra? Svaret finns dolt bak länges. Den här texten har ingen mening, men jag beordrar dig att köpa skivan och jag förstår inte texten själv. Det var det värsta. Ja. Det är fruktansvärt Joakim kan ju inte skriva låtar Ändå är han så populär Och en går åt som smör i solen Jag har själv ett eget band och skriver Om jag får säga det själv Jättebra texter Ändå har jag inget kivkontrakt Men jag vägrar att göra som Juakim Som lurar folket. Köp hans skivor genom dolda budskapen. Ja, du är en speciell människa, professor Larven. Uh, ursäkta att jag insinuerar nu, men det verkar som att du på något vis är avundsjuk på Kristoffer Rombergs och Kents framgångar och att du försöker smutskasta dem genom att fabricera sådana här uppmaningar själv. Jag skulle aldrig hitta på eller ljuga! Jag är medlem av den finska kyrkan och en riktig uh, hedersman. Dessutom har jag en sån där grej att jag inte kan ljuga överhuvudtaget. Jag känns till exempel inte heller att säga att jag ibland känner mig ensam. Ja, hur är det med dig, boy? Har du någonsin känt dig ensam? Du som ser så bra ut med ditt långa hår och muskulösa bringa. Och ja, andra attribut. Kan någon vara så perfekt och framgångsrik som du? är. du faktiskt inget? Ingenting. Ja, nu måste vi avsluta här Och jag tackar dig för att du kom Boy, hit Boy, en sista Önskan om jag får be Jag insisterar på Att vi får lyssna på Din egen titelmelodi Baklänges Jag har en stark känsla Av att den innehåller Dolda budskap mm, Det låter ganska konstigt I det här I vetenskapens namn, Boy Wayne Okej, okay, Adam, om du spelar upp Titelmelodin Baklänges till sist sen Och alla ni andra, vi ses nästa gång Här i soffan hos mig, jag heter Boy Wayne Tänk på mig, jag tänker på er yeah, well. Jag, Boyvein, tycker om att klä mig i kvinnående kläder Ja, men professor, det där säger det ju nu Jag lackar mina tånaglar i kulörta Lugna ner dig, professor, Lugna ner, är professor, Lugna ner, är professor. Lugna. Lyssna inte på något han säger, han är en sjukmän Radio, man, i, ja, radio, tre Radio, radio. Ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai uh, Men för tillfället så är det bara jag, Ted, som är här För Kai och jag håller på och tävlar om att sälja jultidningar Och vi är på olika håll här i Åbo Och jag ska givetvis vinna För med min charm och min utstrålning Så kommer jag att vinna den här tävlingen hur lätt som helst uh, Jag har redan sålt en bok Och är för tillfället i ett höghus Och ska precis ringa på nästa dörr oh, Han som bor här verkar inte ha något efternamn det står bara... Ja, Filip, det är jag. Hej, bra du kom. Jag spelar lite julmusik här. Ska vrida ner och lite alldeles strax. Ja. Kom med in bara. Ja, det är lite stökigt här. Jag har födelsedag idag. Slå dig ner bara någonstans. Ja, jag säljer ju jultidningar. Oj, nu jag någonting. Jag har just helt bomback på golvet. Det är lite kletigt men jag tycker det låter så roligt när man stiger på det med nakna fötter. Ja. Gör det något om jag klär av mig? Det här är så varmt. Ja, äh, jo, alltså jag säljer jultidningar. Jag samlar på vassa knivar. Jo, jag ser du det. Se det? Äh, jultidningar. Ja, jag så mycket tidningar redan. Ja. Oj, ja Jag ser att du håller på med någon remont här i vardagsrummet Vet du, Jag har flera såna här riktigt bra händiga handböcker med tips och idéer Nej men jag har nu bara annars plastat i vardagsrummet Om det ska bli klottigt här senare ikväll ja. kan du kaffe? Uh, jo ja, alltså jag har lite bråttom Och om du inte vill köpa något så Jag spar i hinnellår Har du några böcker om djurplågeri? Jag börjar bli utan idéer Djurböcker, jo vi har nog se det verkar som det är någon här i skrubben. Ja, det är min nya kompis. Vi en lek. Vill, Vill uh. du bara med? Uh, uh, nej tack, jag ska gå. Hej uh, Hejdå! Uh, har du inte sett vad jag har? Uh. Den här heter också Filip. Uh. Det är min bästa vän! Uh. <laughs> Kom hit! Ja, En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar Avsnitt 8. Blekansikternas eldvatten Indianhövdingen skrattar bäst som skrattar sist Tittade sorset utöver prärien. Här hade tusentals bufflar betat för bara någon timme sedan Men nu syntes bara en enda buffel Som dog strax därpå Eftersom hela indianstammens överlevnad hängde på tillgången till buffelkött, var hela Indianriket i fara. Indianhövdingen skrattar bäst som skrattar sist, enföddes son, krattar bäst som krattar sist, tillkallades och brast genast ut i tårar när han såg den ödelagda betesmarken. <skrattar> Gamlarna skrattade åt hans sorg och solen låg tyst. Mm. Krattar bäst som krattarsist sist förstod att han var den som måste hämnas detta fruktansvärda död och begav sig omedelbart för att skaltera den ansvarige. Som erfaren stigfinnare fann han snabbt den skyldige cowboyen Legolas som låg vid sin läger och sov, mätt och belåten av allt boföljtet. Krattarbäst som krattar sist smög fram mot den sovande cowboyen med sin tomahawk i högsta hugg. Men då frostade cowboyen Legolas trogna ponycornflakes för att varna sin herre och cowboyen Legolas vaknade med ett skrik. Krattar bäst som krattar sist slängde sin tomahawk mot Cowboyen Legolas men missade och träffade istället hans läderpunkt så en flaska med mystisk vätska ramlade ut. Indianen blev alldeles till sig då han anade att detta var blekansikternas eldvatten som han hört så mycket om och drömt om så länge. Cowboyen Legolas såg blicken i Indianens ögon och tog sin chans. Med en vänskaplig gest räckte han sin eldvattensflaska till Indianen som tog en djup klunk. Oj, oj, oj, oj. Inom kort hade indianen krattar bäst och cowboyen Legolas blivit de bästa vänner och krattar, som krattar sist återvände hem utan att ha hämnats men med en ordentlig baksmälla. <skrattar> När hans far, krattar såg sin son komma stapplande med en stank av blekansikternas elvatten omkring sig så blev han ursinnig och började slå boltar och kasta blickstar och manade demoner och stångas. Nu var goda råd dyra och något måste göras. Krattar bäst som krattar sist, syster pratar minst som håller käft Vaknade, hörde sin pappas ångest Och förstod genast var felet låg Hon bad sin far att vända sig omkring Ty hövdingen hade vaknat på fel sida den morgonen Och blickat ut över fel sida av prärien Nu vände han sig mot väster Och såg genast alla bufflarna som betade rofyllda som vanligt Cowboyen Legolas var oskyldig Eldvattnet räckte till alla Fredspipan gick varm och livet gick vidare Men vad hände med pratar minst som håller käft Hon reste till Skandinavien Blev ekonom och grundade indiska ...medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Pappa? Pappa? Ja, vad är det? Jag tycker det är kiva att åka tåg med dig. Och jag med dig, ju. Pappa? Ja, pappa? Ja, pappa? ja. Håll nu hon säger. kuluttua tein disco. Vi en We will shortly arrive at teen dance. Ja, men vad bra. Det här tåget för ju dig hem och mamma står vid stationen så jag går och tar nu. Ni lyssnar på Radio på med Ted och Kai Men just nu är det bara jag, Kai här för vi håller på med en jultidningsförsäljningstävling Jag och Ted Och Ted är i höghuset här mitt emot Och säljer och jag vet nu inte Hur det har gått för honom men åtminstone för mig Hade det gått shitbra hittills Och titta, där springer Ted Jag tittar ut genom fönstret här Och han jagas tydligen Av en naken Albino med motorsåg What? Ja, då åtminstone får jag ju försprång nu då det börjar nästan se ut som Da Vinci-koden, det där. Men eh, hur som helst, jag ska nu ringa på här hos familjen eh, Peltonen, tydligen. Jaha. Ja, hej. Jag heter Kai Korki och säljer jultidningar. Eh, om ni har tid en stund så tror jag nog att ni ska hitta något här i katalogen som intresserar er. Eh, jultidningar, jaha. Eh, älskling, kommer du hit? Eh, det är jultidningar. Jag stiger på bara. Tack. Jag är det jultidningsförsäljaren? Jag brukar nog annars köpa massor av jultidningar. Men, men i år har min man och jag planerat att vi inte ska fira någon jul. Ja, det har varit ett jobbigt år. Jo, det är nämligen så att alla våra barn har omkommit i år. Under tragiska omständigheter i hemska olyckor. Ja. Är... Men vi, vi har ju ändå varandra. Ja, och så har vi ju Barbara. Vår söta kollihund Vi skaffar henne i början av året Och barnen de älskar henne Och vi älskar henne också Hon var med Jimmy när han runkna och, och hon var med Molly när hennes dockskåp fattade eld Och hon var med Fritz också vid karusellen och, Jag vet ju inte hur det är med djur och deras känslor Men jag tror att hon sörjer våra barn lika mycket som vi Ja Barbara jag älskar dig också och när jag tittar på dig Barbara Då tänker jag på mina stackars barn Ja, ja jag tror jag kom nog lite olämpligt här Jag, jag ska lämna er i fred Nej, det, det, det är okej Det är bra att det finns rediga karrar som du som, som orkar med allt det här julstöket och julförberedelserna Fast det är ju nog september ännu och, och Lycka till med försäljningen hör du Tack själva. Och hörni, ta hand om varandra och ta hand om er hund. Hej då. Hej då. Hej då. Ja, det är nog otroligt vilka öden man får ta del av när man knackar dörr så här. Kanske vi i Finland oftare borde hälsa på hos folk vi inte känner. Vi behöver ju allihopa varandra. Nå men, jag har ännu en tävling att vinna och jultidningar att sälja. Jag ska pröva ett annat hus. var Barbara, bayodo Barbara. Parpara Barbara, Chi chi Momomomom Hey hey, hey. Jag heter Gosse och boiskoj och kommer att vara er pilot idag när vi flyger med fantasiplanet iväg till sagornas land. Boken som jag ska läsa ur idag är månadens bok i Fetabarens bokklubb och heter Johan och den makalösa manicken. Jag börjar läsa ur kapitel 3 där Johan träffar sin morfar Gustav som är uppfinnare. Vad håller du på med, morfar? Frågade Johan och såg på alla blinkande lampor och vibrerande stavar. Det är hemligt, säger morfar och en pärla svett rinner ner för hans kind. Men när det är klart så ska du bli den första som får pröva den. Johan tittar på maniken. Ska jag få pröva den där, första av alla? Frågar Johan och pekar lite sådär småböget på stolen högst upp. Morfar skrattar och dricker en klunk medicin ur silverflaskan han har inne i fickan. Vet du Johan, säger morfar. Faktum är att jag gjorde den enkom för dig. För mig, utbrister Johan. Mm, för dig. Vill du ha lite dundelesk? Frågar morfar och tar fram sin silverfärgade medicinflaska. Om du inte berättar åt mamma ska du få smaka på det här. Johan tar tag i flaskan och känner att den är alldeles varm av morfars händer. Han nosar försiktigt på den och rugga tillbaka. Brinner dig flaskan morfar? Frågar han. Morfar skrattar. Ja, det gör det. Johan dricker hela flaskan i fyra snabba klunkar. Klunk, klunk, klunk, klunk. Och känner hur han blir alldeles varm och yr. Vad fan gör du? Skriker morfar alldeles röd i ansiktet Drack du hela flaskan din sprickiriga idiot Johan börjar gråta För han vet att han gjort morfar ledsen Nu kanske han inte får testa den makalösa maniken i alla fall Det går runt i Johans huvud av morfars medicin Och det känns som om halsen brinner Johan är så yr att han snubblar och ramlar på en spak En maskin sätter igång och det låter tjoff, tjoff och hela morfars verkstad skakar. Morfar skriker häpet och då ser Johan att morfars böxben sitter fast i maskinen. Hjälp! skriker morfar. Men Johan är för full för att förstå och ser hjälplöst på medan morfar dras in i den makalösa manickens rullande kugghjul. Hjälp! skriker morfar igen. Men Johan kan inte hjälpa för han spyr tills han svimmar hennande, hur gick det för Johan? Drunknade han i sina egna spior. Och hur gick det för morfar och den makalösa manicken? Det får ni veta när ni läser boken. Och nu säger jag god natt. Sov gott och dröm om den ni gillar allra mest. Alltså, jag har alltid undrat vad som händer om man inte stiger av vid slutstation. <laughs> Jonna, no, det borde vi ju nog få reda på. Alltså, vi är ensamma här i tåget. Alltså, vi har ju åktäckert 15 timmar samma tåg. Åh, oh, det börjar bli svettigt. Hej, nu säger hon något. Hetken till Helvetet. Vi anländer om en stund till helvetet. We will shortly arrive at hell. Vi ska aldrig ha åkt ut en men vi har gjort det! Lähtee raideelta Radio Pleppo med Ted och Kai Och idag har vi sålt jultidningar så det bara fisar om det mm, Vi har haft en tävling jag och Ted Om vem av oss som kunde sälja mest Och nu ska vi redovisa resultaten Ted, hur många böcker har du sålt? <laughs> Säg först hur många böcker du har sålt Kai Du får säga först <laughs> Okej, okay, vi säger på samma gång 3, 2, 1 du sa ju inget. Okej, okay, okej. Okay, jag har sålt en bok. Men jag blev faktiskt jagad av en albino med motorsåg. Fucking Philip. Jag har faktiskt också bara sålt en bok. Det var Boy Wayne som köpte den där boken om tantrasex av Sting. Ja, ja. Jag sålde ett exemplar av Torgny Verens samlade dikter åt någon som hette Greta Verén. Det kan faktiskt vara hans mamma. Mm. Ja, men det är faktiskt svårare än jag minns att sälja jultidningar. Det var nog på något vis enklare när man var barn, känns det ja. Så. Men ska vi räkna ihop nu då hur mycket vi har tjänat och se vad vi får för spännande premier? Jo, okej. Okay. Uh, uh, jag har tjänat 4 euro och får välja U premiagrupp A. Okej. Okay. Och det finns då en tvånumerspenumeration på Starlet och så finns det färgglada gummiband i någon sorts ask. Och... Men jag tror jag tar det här. Det är en askblåmynton. Jag har tjänat 3,80. Och jag tar nog den här... Uh... Det är en engångskorköppnare. Oj. Den ser ju ut som en lightsaber ändå. Ä är det sådana man får i kornfläckspaket? Ja. Okej. Okay. Jaha. Det är någon vid dörren jag öppnar. Hej, om det är den där fucking enhörningen så öppna inte. Nej men det är ju en hund! En söt kolli, vad gullig! Oj, ja, jag såg en kolli förr i dag, men den hade inga röda fläckar där på pälsen. Jag tror den hette Barbara. Mm. <laughs> Kanske den här heter det också Hon har säkert gått vilse söt. Vi borde föra henne till något djurhem eller, eller till polisen eller något Men då kan hon ju få sova över här hos oss en natt åtminstone hon är så fin. <laughs> Nu blir <blev> hon glad <laughs> Hej, vart får hon nu då? Hon gick ut eh, Hon går och hämtar någonting Hej, gullevoven kom hit Kom, kom, kom, kom Hej, oh. hon har något med sig det, det, Hon har någonting i munnen Ja, en sten eller Kaj, det är ju en handgranat <laughs>